Vriende, goeie môre. Dankie dat jy ingeskakel is by ons online erediens. Gebed is so deel van ons as Christene lewe. Dit so deel van ons lewe soos asemhaal. Ons het die afgelope week stil gestaan by die Ons Vader gebed tydens ons week van gebedse byeenkomste. Dis die gebed wat Jesus vir sy disciples geleer het toe hulle gevraad, here leer ons bid. Omdat Jesus die waarde van gebed besef het, kon hy sy disciples leer hoe om te bid. Omsien dit recht door sy lewe hoe dat hy tyd gemaakt het vir sy verhouding met sy vader. Hoe hy tyd gemaakt het om na sy vader te luister. Tyd gemaakt het om met sy vader te praat tyd gemaakt het om in sy vaderse teenwoordigheid te wees. Daar is een paar tekste wat het onderstreep hoe dat gebed vir Jesus belangrijk was. Ons lees onder andere daarvan in Markus 1 vers 35. Die morgen vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buiten toe gegaan na eenzame plek en daar gebid. In Matthies 14 vers 23 lees ons, Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand was hy daar alleen. Recht hier Jesus sy leven en sy bediening, sien ons hier die belangrike rol wat gebed in sy leven speel. En helaas, toe dit na die einde van sy leven sy kant toe staan en hy voor hier die groot uitdaging van die kruis te staan kom, lees ons het hy in die tuin van Gietsemanie ook gebid. As ek en jy in die voetspore van Jesus wil volg, dan is het eindelijk vanzelfsprekend, automaties, dat gebed so'n deel van ons leven sal wees, soos die sierstof wat ek en jy inasem. Voordat ons gaan kyk van ochend na drie soorte gebede, wat ons nie dikwils bid nie, wat ons ook vanuit Jesus' lewe achterkom en ontdek, kom ons raak een paar oomlikke stil, dan bid ons eersam. Dankie liewe Jesus vir die wonderlike dag, dankie vir die reen en alles, ek glo dit gaan reen, ek glo boia dit gaan reen, as so, ons allemaal glo dit gaan reen, Ons amal wat in Blufontein bly gloe, dit gaan reen. Asseblief, laat die blommiekies groei en die grasies groei. En asseblief, laat ons a, ah, laat mama en papa en tingerbou en mea en ek my droom, my droom en ek gloe, dit kan, gaan reen. Ek gloe baie, dit gaan reen. Asseblief, Die stuur vir ons reën. En, en ons allemaal gloed het gaan reën. En bloefontein. Zoblief, laat die gras iets groei. En die blomme groei. En alles groei. Dankie, laat hy vir ons zorg. Dankie vir die kosies. Dankie vir alles wat hy vir ons doen die wees is. Zoblief ons spuil lief vir jou, ons amal is by jou lief vir jou. Soblief liefweeses, laat die reen kom. Ons kan nie in soke droogstad bly nie. Rarag liefweeses, dankie vir ons, dankie vir alles wat hy doen. Soblief laat amal in bloefontein mooi drome drome. Amen. Amen. Okay. Liefie zus, maak my papa en my sissie en my mama rustig, rustig, rustig. Liefie zus, geef vir my ouke kracht. Liefie zus, maak my mama rustig, rustig. Liefie zus, geef vir my sissie ballone en van my, Liefie zus geef vir my elke baie kracht kracht, want die kracht was elke dag, net een elke dag af, en toe kan ek vir niemand sien nie. Die Heere maak vir my en vir my sies rustig, rustig. Tyber, uit die huis sy, en ek beloof jou, beloof, gaan uit die huis sy, jy gaan nooit vir jy nie, Nee! Nee! Weik satan overleefde, amen! Onse Vader wat in die jemele is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkrik kom. Laat die wil geskiet soos in die jemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons schilde soos ons ook ons schildenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan jy behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Vrienden, die drie gebede wat ons nie dikwels bid nie, gaan ek vir julle so op die skerm vertoon, die eerste een is die stilwoord gebed. Jesus self het waarschijnlijk wanneer hy dier na gebed het, nie heel tyd met sy vader gepraat nie. Iemand anders vertel dit nou die dag van my, hy noem dat hy op 'n stadium, toe hy stil word in gebed, skielik by sy huis, a voelkie oorvluid. En toe reageer sy vrou daarop, dier te sê, maar, die voelkie het eindelijk nog heel tyd gevluid, jy het om net nie gehoor nie. Net so werk God, altyd en ooral, en moet ons net ingestel wees op hom, soms dier die geluid van ons eie stem, sachter te maak, minder te maak, stil te bly, en dan sal ons achterkom, ons hoor God makklikker. Ons hoef nie te dink dat God net eenwoordig is, wanneer ons oor en oor lofprysing doen en lang genoeg gesing het en, en lang genoeg met God gepraat het nie. God is ook teenwoordig in die stiltes en moet ons bewus raak daarvan dat God dikwils in die stiltes tot ons fluister sagies met ons praat Daarom is het so belangrijk om net stil te word en te kan hoor, te kan onderskui hoe dat God ook somtijds in die stilte is met ons praat. Een journalist het by geleentheid van moeder Teresa gevra Wat sê sy vir die here wanneer sy bid? Niks, het sy geantwoord. Ek luister net. Maar wat sê God dan vir jou, wou die journalist weet? Ook niks nie hy luister ook, het sy geantwoord, en toevoeg sy by, as jy dit nie verstaan nie, kan ek jou dit nie verduidelik nie. Gebed, vooral stil gebed, blye mysterie. Dis die gebed, wat ons bid, wanneer ons net in Godse teenwoordigheid, wil gaan sit. Ampers oes twee jong verliefdes, wat nie nodig het om met mekaar te praat nie, wat net in mekaar sy teenwoordigheid sit, en dis voor beide van, van die man en die vrou genoeg voldoende. So is een stil gebed, een wonderlijke gebed, waar ons net tot stilte, tot ris kom, somme net in God sy teenwoordigheid wil wees. Die tweede gebed, wat ons nie dikwils bid nie, 'n sê gebed wat ons harte breek. Dis 'n gevaarlike soort gebed want dit raak 'n mens hier die binne soos die kinders sê waar die disprin oplos. Iemand vertel dat hulle by geleentheid in die Rooikruis Hospital in die Kaap met 'n uitryk was. En elke van die jong mense wat deel van die uitryk was, het op 'n stadium hierdie siek babetjies vasgehou en toe die leier van die span moes bid, toe kon hy nie, want soos by elkeen van die jongmense, het die trane by hom ook gevloei. Hulle harte was gebreek om die gebrokenheid van hierdie wereld in hulle handen vast te hou, waar godsdienste gemotiveer word dier skuldgevoelens, dier vrees, dier hoop op beloning, word Christenskap gemotiveer dier iets heel anders. Paulus sê, dat die liefde van Christus ons dring. Jesus wou nie een godsdienst begin het nie. Hy het op een gesê, hy soek nie mense sy offers nie, maar hy soek een sachte hart. Hy soek deernis. Hy soek barmhartigheid. Ons kan net gedring word dier Jesus' liefde. Indien ons harte breek, soos Jesus' hart gebreek was, toe hy op een stadium na die skare, wat om gevolg het, gekyk het, en hulle innig jammer gekry het. Liefde maak ons weerloos. En ons moet so naby aan mense wees, dat, dat ons liefde vir hulle, ons eindelik kan seer maak, dat ons hulle nood en hulle gebrokenheid en hulle seer amper tasbaar kan aanvoel. dan weet ons, ons is nabij genoeg aan ander mense, om rechtig te kan ervaar en te beleef wat iemand anders beleef. Besef ons rechtig, hoe lyk die nood rondom ons? Dis maklik om somtijds net by die nood verby te rui en te sê, Dank vader, ek is nie daar nie. Ek is nie in hulle posiesie nie. Dis maklik om somtijds net een bydra te maak om die nood te verlig. Maar ons moet nie toelaat dat ons harte eelte omkry nie. Dat ons so afgestomp raak, dat ons nie meer kan huil oor die broosheid en die seer van hierdie wereld nie. Die sanger Leonard Cohen het op 'n stadium een lied gesing waar hy sê, There is a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. Dit stem grootliks oor een met wat Paulus in Korintheer skryf sê, Ons is kleipotte wat maklik breek, En is somtijds nodig dat daar krake in hierdie kleipot van Jan Voorriek kom, so dat Christus sy licht kan inskyn, en as Christus in my is, sy licht ook kan uitskyn na buitenkant. Wanneer Jesus in die salagsprekingen sê, dat die wat treer, geseend sal wees, dan is dit eindelijk die teenoorgestelde, van om 'n hart te hee, wat eelte om het. Ons harte moet, moet sag wees. Ons harte moet broos wees. Ons harte moet kan breek oor die elende wat rondom ons is. Die derde gebed wat ons nie dikwils bid nie, is die gebed om aan te meld vir diens. Da's dinge wat ons vir God vraag. Maar as ons mooi daar oor nadinkt, dan is het eindelijk God wat dit vir ons kom vra. Ek lees nou weer die aflope tyd in, in een boekie van iemand sy getuienis, van een klombeesigheidsmanne, wat by mekaar gekom het om te bid, sommer vir die nood wat hulle elke dag sien. Hulle vertelt vir mykaar van die vrou, waarvan hulle gehoor het, wat het nie breed het nie, en wie sy motorkie gesteel is. En hierdie klombeesigheidsmanne het vierig gebidt, dat die vrou toch 'n ander motor moet kry en dat die Here sal voorsien. Niks het gebeur nie. Da het toe nie 'n motor uit die hemel by haar opgedaag en gearriveer nie. Iemand wys door die sakemanne daarop dat die Here dit waarskynlik op hulle harte geplaas het. Miskien omdat hulle die antwoord was op hierdie vrou se gebed. Na paar minute het een van hierdie sake mannen, nadat hy beleef het hoe die Heere met hom praat, aangebied om een van sy mooters vir die vrou te gee. Daardie aand laat, toe die vrou die deur oopmaak en hierdie sleetel by hierdie man ontvang, het sy ervaar, haar gebed is verhoor dier iemand wat bereid was om aan Godse wil gehoorzaam te wees dat moet ons seker maak wie sy antwoord op gebed is ek en jy moeder Teresa het eenmaal gesê as jy vrou hoekom is die kind voor jou honger is het waarschijnlijk omdat jy nog nie aan daar die kind kost voorsien het nie Vriende, uit Jesus' lewe kom ons achter. Daar is ook maar gebede wat hy gebid het, wat ons nie tekwils herhaal nie. Die gebed van stilte, om net in ons vaderse teenwoordigheid te wees. Die gebed wat ons harte laat breek, omdat ons gekonfronteer word met die nood en die ellende van hierdie gebroke en stik in Daar die gebed waar ek eindelijk aanmeld verdiens. Waar ek die antwoord word op my eie gebed. Waar God vir my kom vraag, Jan wat het jy aan die situasie gedoen wat jy nou vir my kom neerle? Vrienden, mag jou gebedslewe ook hier in die begin van 2021 veel rechtige avontuur wees. Iets om na uit te sien. Die alleen tyd saam met God. Die stil saam met God. Die lofprysings, raserige tyd saam met God. Die tyd waar jou hart breek, wanneer jy vir mense kom intree by hom. Tyd waar jy sal kom sê, Jere, ek steek my hand op. Hier is ek. Gebruik my, as jy antwoord, op my eie gebed. Mag jou gebedslewe vir jou een stik geestelike groei ook in hierdie jaar bring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, veroogend bereik ons die hoogtepunt van ons week van gebed. Baie dankie Vader dat ons in hierdie week weer kon stilstaan by die Onse Vader gebed wat hy vir ons as voorbeeld gegeet het. An die begin van 2021 wil ons in die eerste plek net voor u kom staan in verwondering. U herken as ons vader wat sorg. U loof en prijs vir u verlosingswerk dier Jezus Christus. U eer vir u gees wat ons leidsman is. Dank u dat ons hy die vreemde, onbekende jaar wat voorleid vir u kan gee. Totaal! op alle vlakke van ons lewe. Ons besef ook, Heere, dat ons in soe onzeker tyd waarin ons tans leef, die behoefte het, om meer afhankelijk van u te leef, om meer volgens u wil te leef, om meer op u te focus, en te besef wie u werkelijk is, die levende Heilige God, wat lief is en omgeef vir sy kinders my gebed is rechtig verochend, dat elkien van ons hier in Oud-Nikwa-Landgemeente en elkien wat van waar ook al inluister, in 2021, meer en meer toegeweid aan u sal lewe, dat elkien van ons ons verhouding met u sal versterk en dat ons ook meer tyd met een gebed sal deurbring. Ek bid ook vir zwaar kry mense, vir ons kinders en ons kleinkinders, vir verhoudings op alle vlakke, vir ons land en ons ekonomie, maar boe alles vir een sterker intieme verhouding met u en een meer toegeweide, ernstige gebedslewe. aan u al die eer, in die naam van Jezus Christus. Amen. Vrienden, mag dit waar wees, die Seenbede in nummerie 6, dat die Heere sy aangezicht oor jou sal het skyn, dat hy jou sy vrede sal gee, en dat hy vooral jou gebede sal verhoor. Amen.